«Я ходжу в Чернівці, в нічний клуб сова, і вдягаю туди смокінг», – недбало кинув комбайнер. «Але ж, де твоє село, а де Чернівці?» – здивувалась товариш Інеса. «А чотири автівки в гаражі, на дідька, здивувався хлопець. «Але я не фраєр, на чорному запорозці не їжджу, вдовольняюсь білою гарбою». Автовізія аж присвиснув. Хлопчина хоче сказати, що має чорного потужного членовоза «Запорожець», але нехтує ним заради дорогої спортивної гарби. Може, й не бреше. «Слухай, товаришу, – почали здалеку анархісти, – ми бачимо в тебе в кабіні радіо, магнітофон. Що ти слухаєш? Які записи?» «Надіть-ка мені записи», – відмахнувся комбайнер. «Ніколи мені ще касети міняти. Я слухаю радіо. Цимбал ФМ. Вони й новини передають». «А що ти слухаєш, товаришу?» – тривожно спитав товариш Артем. «Пісні протесту? Революційних бардів? Чи антивоєнні думи хіпі-кобзарів?» «Та я що, зваріював таку каламуть слухати?» – відповів комбайнер. «Я люблю потужну справжню музику. Групи ВВ, кому вниз, плач Єремії, рок слухаю». Анархісти розгублено переглядались. «А навіщо тобі ця іграшка?» – несподівано спитала товариша Неса, вказавши на мобільний телефон. «Я на її пісні замовляю радіостанцію цимбал «ФМ». Не значить, чи то всерйоз, чи знущаючись, відповів хлопець. Він глянув на свій золотий наручний годинник королекс і виняв з кишені золотий порцигар. «Куріть!» – запропонував він анархістам. Ті під поглядом товариша Артема Несміливо брали з комбайнерового портсигара турецькі сигарети із зображенням золотого верблюда біля фільтра. Запанувала тягуча мовчанка. Анархісти жадібно курили, комбайнер розглядав їх гасла і чорний прапор, а в клацав фотоапаратом. «Товариші!» – раптом залементував товариш Артем, вириваючи з і ротів своїх соратників комбайнерові сигарети – Жбурляючи їх на землю та люто затоптуючи, товариші, та що ж це таке, ми прийшли сюди ревагітацію проводити, а самі ловимось на гачок куркульської принади. Ось ти, темний комбайнер, за скільки ти продався експлуататорським класам і допомагаєш їм смоктати кров з трудового народу? Скільки? Каже, і скільки тобі заплатили? Тридцять срібних? Та ні, відповів комбайнер, це я їм плачу і не тридцять, а значно більше. «Кому платиш?» – суворо розпитав товариш Артем. «А хто наймається, тому й плачу», – сказав комбайнер. Він старано затоптав недопалок і пішов до комбайна. «Товариші!» – закричав товариш Артем. «Та це ж експлуатація трудового народу! Куркуль, буржуа, аграрний капіталіст! Ось цим комбайном, який мусить згоріти у вогні класової боротьби, він визискує сільськогосподарський пролетаріат. Лише пряма дія...» Комбайнер здригнувся при словах «комбайн» та «згоріти» і швидко набрав на своєму мобільнику якийсь номер. «Василю», – сказав він у апарат, – «тут якісь люмпаки з чернівців приїхали, погрожують підпалами». Не встиг молодий комбайнер залізти в кабіну свого «Антея» і завести двигун, як із поблизького лісочка, вихопились три брички, запряжені парами ситих коней. На них сиділи дуже хлопи в камуфляжних строях. Вони наблизились до міських прибульців, і анархісти змогли прочитати на нарукавниках «Українська національна самооборона імені Нестора Махна». «Товариші!» – радісно заверіщала товариші Неса. «Ми теж імені Нестора Махна!» Але махновці, що прибули, витягли батоги і почали нещадно шмагати цих махновців. Ми вам покажемо, як комбайни палити. Будете знати, як збіжжя підпалювати. Пояснень міських анархістів камуфляжні не слухали, а били їх, аж поки ті не вскочили в мікроавтобус і втекли. Автовізій Саміленко того дня зрозумів, що він і далі перебуває у режимі пошуку. Духовного. Чи як там? День незалежності 2 Дмитре. Ось мейли від керівників найвпливовіших держав світу. Президент України Леонід Кожушенко махав перед носом генерал-сотника Дмитра Левицького жмутком пом'ятих паперів.